de o proclamare pe care Iisus Hristos a făcut-o. Și atunci când li s-a arătat în mod special ucenicilor, el le-a trimis, le-a delegat și le-a spus Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Și apoi Iisus le-a spus cei care vor crede, învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și Isus a spus, și iată, că eu voi fi cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul viacurilor. Aș vrea în această dimineață să mă ocup de această porțiune de verset din Matei, din capitolul 28, versetul 20, partea a doua. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Vreau în această dimineață să vorbesc despre trăirea zilnică cu Dumnezeu. Atunci când este vorba de Dumnezeu, noi încercăm să îl punem pe Dumnezeu în cutiile noastre. Să-l încadrăm în spațiu și timp. Să ne gândim la El, pentru că am înțeles că Dumnezeu este o persoană, așa cum ne gândim la atributele noastre, la modul în care noi acționăm. Dar duminica trecută am văzut că Iisus Hristos a intrat în camera în care ucenicii erau cu ușile încuiate, plini de frică, fără să deschidă ușa. Am văzut cum va fi trupul înviat și ne-am dat seama Că un trup înviat are niște atribute care un trup normal, firesc, pământesc, nu le are. Înțelegându-l pe Dumnezeu așa cum ne-l descrie cuvântul Domnului și în mod special atributele esențiale ale lui Dumnezeu, Omnisciența Lui știe totul. Omnipotența Lui poate totul. Omniprezența Lui Dumnezeu în același timp poate fi în mai multe locuri. Veșnicia Lui Dumnezeu este veșnic. Atributul care îl caracterizează pe Dumnezeu ca fiind neschimbabil este același ieri, azi și în veci. Nu bătrânește. Nu-i scad capacitățile așa cum ne scad nouă. Când încercăm să pătrundem în cine este Dumnezeu, abia atunci realizăm că foarte multe lucruri care sunt scrise în Cartea Sfântă pot să fie posibile. Ceea ce Iisus Hristos a spus în fața ucenicilor și cu câteva zile înainte de a fi omorât, restignit pe cruce, el le-a spus, mă duc și voi nu știți calea între acolo. Mă duc la tatăl meu, mă duc să vă pregătesc un loc, mă duc că dacă nu mă duc eu, este de trebuință să mă duc. Nu va veni mângâitorul, Duhul adevărului, Duhul Sfânt mintea ucenicilor s-a creat o imagine de genul acesta, se duce, își schimbă reședința. Nu ne vom mai întâlni cu el, vom fi singuri, nu mai există cine să ia inițiativa, să planifice ziua. Nu mai există cine să ne trimită, să ne implice în anumite activități prin care să vedem puterea lui Dumnezeu. Și în timp ce ei erau dezamăgiți în felul acesta, a venit ca un tunet acest mesaj. Eu voi fi cu voi în fiecare zi. Și lucrul acesta nu se va întâmpla un an sau doi ani, ci voi fi cu voi până la sfârșitul viacului. Deci din punct de vedere a atributelor lui Dumnezeu, atributele esențiale a lui Dumnezeu, noi înțelegem că este posibil ca Iisus să fie la dreapta Tatălui să fie un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru noi și în același timp să fie cu noi. În același timp să fie alături de noi în orice situație pe care noi o întreprindem. Când înțelegi că lucrul acesta este posibil, este extraordinar. Dar când îl aplici în viața ta, este mai extraordinar. Că de multe ori sunt adevăruri pe care noi le acceptăm și zicem, o, oh, e posibil, e posibil, dar viața ta nu este atins de aceste adevăruri. În momentul în care tu crezi că este posibil și aplici în viața ta, este cu totul diferit. De aceea, în această dimineață, aș vrea să vedem cum putem să trăim zilnic cu Dumnezeu. Sunt creștini care, ei zic că, a, Dumnezeu a, înseamnă că duminica trebuie să-i acord câteva ore. Trebuie să pun deoparte câteva ore pentru Dumnezeu, Duminica. Alții cred că doar la sărbătorile mari avem o datorie sfântă înaintea lui Dumnezeu să punem va timp înaintea Domnului. Unii zic am nevoie de Dumnezeu atunci când trec prin situații critice, Când îl chem, Vreau să răspundă. Să nu vină când sunt prea ocupat. Să nu îmi ceară timpul când eu mi-a deja mi-am programat timpul. Strigarea lui Iisus Hristos este clară. Eu voi fi cu voi în fiecare zi. În orice loc, ziua și noaptea, relația pe care noi o avem cu Dumnezeu este o relație cu totul și cu totul specială. Și aș vrea în această dimineață ca Duhului Dumnezeu să ne lumineze, că relația noastră cu Dumnezeu nu este numai o relație de Duminica, nu este numai o relație de sărbătorile mari. Nu este o relație doar atunci când avem nevoie de El, ci relația cu Dumnezeu este o relație continuă și permanentă. Și când înțelegem lucrul acesta și aplicăm acest adevăr în viața noastră, lucrurile se schimbă în totalitate. Deci relația dintre sos și soție este o relație specială. Ei sunt împreună destul de mult, dar nu tot timpul. Ei au viața lor particulară, fiecare poate lucrează la un loc de muncă diferit unul de celălalt. Se întâlnesc după opt ore, după zece ore, petrec doar câteva momente împreună, se culcă și el se scoală la o activitate în ziua următoare. Relația dintre părinți și copii la fel este o relație specială. Dar copiii merg la școală, părinții merg să lucreze. Se întâlnesc doar câteva ore pe zi. Când este vorba de relația cu Dumnezeu, aș vrea să avem conștiența că Dumnezeu dorește să aibă o relație permanentă și continuă cu noi, cu fiecare din noi. Dacă este cineva cu care îți place, ai vrea să stai tot timpul cu el. Ai vrea să petreci tot timpul, să-l auzi vorbind, să-i auzi ideile, să vezi ce se întâmplă să te poată informa, mai ales dacă are capacitatea de a te informa de lucruri pe care poate tu nu poți să le afli. Și dorești această părtășire. Haideți să vedem ce poate să determine în viața noastră dorința de a fi și de a trăi zilnic cu Dumnezeu. Care este motivația cea mai importantă pentru noi ca noi să dorim ceea ce dorește Dumnezeu pentru viața noastră? O relație permanentă, o relație continuă cu El. În primul rând, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne iubește că dorința acestei relații, că dorința acestei apropieri de Dumnezeu, izvorește din dragoste. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar și argumentează lucrul acesta că dragostea cu care Dumnezeu ne iubește este o dragoste diferită de aspectele dragostei pe care noi o trăim unul cu celălalt. Că cuvântul care descrie dragostea lui Dumnezeu este agape. Nu este fileo, nu este eros, nu este storge, ci este agape care înseamnă o dragoste necondiționată, o dragoste dezinteresată, o dragoste veșnică, o dragoste jertfitoare, o dragoste inițiatoare. Pentru că Ioan ne spune, în 1 Ioan în capitolul 4, versetul 10, Dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit întâi. Încă atunci când noi nu-L cunoșteam, atunci când poate fugeam de El, atunci când poate Îl înjuram, El ne iubeam. E drept că la mintea noastră greu poate ajunge o asemenea dragoste. Când cineva te pălmuiește, să te uiți cu dragoste la el. Când cineva te hulește, să te uiți cu dragoste la el. Și noi zicem, numai Dumnezeu poate așa ceva. În Ioan, în capitolul 15, versetul 9, Ioan ne spune ceea ce Iisus Hristos a spus. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Numai atunci când ne uităm la faptele lui Iisus Hristos, la ceea ce El a făcut pentru noi, Încercăm să realizăm ce înseamnă această dragoste pe care ne-o poartă Dumnezeu. Cum să nu trăiești cu cineva zilnic, continuu? Cum să n-ai o relație cu cineva care te iubește atât de mult? Care nu-i pasă de reacția ta, ci... Tot timpul, așa cum un râu curge din izvor și merge înainte, dragostea lui Dumnezeu curge spre noi și ne inundă ființele noastre. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta, pentru că e greu de înțeles deoarece nu avem termen de comparație. Dar aș vrea să reții, indiferent care este poziția oamenilor față de tine, indiferent care sunt experiențele pe care tu le-ai avut în viață, poate că ai fost respins, poate că părinții tăi n-au avut încredere în tine și au zis tu nu ești bun de nimic, tu nu vei reuși în viață, tu nu vei face mare lucru. Și lucrul acesta și-a pus o amprentă pe tine. Aș vrea în această dimineață să crezi, să primești cuvântul acesta, Dumnezeu te iubește. El vrea să fie într-o relație cu tine și că El te iubește. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l avem în vedere este că Dumnezeu ne poartă de grijă. Dorința lui Dumnezeu de a fi într-o relație continuă cu noi, de a trăi zilnic cu El, izvorește din această grijă pe care Dumnezeu o are față de noi, față de fiecare. Dacă citim în Luca, în capitolul 10, despre pilda samaritanului milostiv, Vom vedea că Isus Hristos, Dumnezeu, este acest samaretean. Care atunci când toți te ocolesc, și cei care ar trebui să se ocupe de tine, poate părinții tăi, poate prietenii tăi, atunci când toți te ocolesc, el se apleacă asupra ta și te întreabă ce este cu tine, care este situația de multe ori nu te întreabă nimic, ce scoate uleiul și pune pe rănile tale. Și tu nu știi de unde vine această ușurare, de unde vine această mângâiere, de unde vine această dispoziție de bucurie pe care o simți în inima ta, în ciuda situațiilor care se întâmplă în jurul tău. Este Dumnezeu care a deschis... Sticluța cu uleiul lui și-a turnat peste rănile tale ca tu să reziști, ca tu să nu te infectezi, ca tu să nu mai trăiești sub imperativul și blestemele oamenilor din jurul tău, ci tu să crezi că Dumnezeu are pentru tine un viitor și o nădejde. Că Dumnezeu vrea ca tu să ieși din tiparele părinților tăi și să mergi pe drumurile Lui. Amin. Dumnezeu îți poartă de grijă. Am avut un coleg la liceu care, a cărui tată a murit și îmi spunea el Experiențe pe care le-au trăit după moartea tatălui lor. Pentru că au rămas șase copii fără niciun sprijin. Și spunea că într-o zi mama lor dimineața le-a spus, pentru astăzi nu avem nimic de mâncare. Și în loc să ia micul dejun, s-au strâns în jurul mesei, ca și cum ar fi avut mâncarea și au început să mulțumească lui Dumnezeu. Și mama aceasta, cu durere în sufletul ei, spunea, i-am condus în rugăciune exact așa cum am avea farfuriile pline în fața noastră. Spunea ea că au terminat rugăciunea, și Ci cineva a bătut la poarta casei. Era un om care venea cu un cărucior, care avea doi saci de făină, avea apoi alte pachete acolo și i-a spus, De ieri, de ieri seară, Domnul nu-mi dă pace. Și m-a sculat de dimineață și mi-a spus, dacă nu te duci până la ora cutare, am să mă ating de tine. Și omul acesta, plin de frică, a zis, nu știu ce se întâmplă, nu știu care sunt nevoile voastre, dar Domnul mi-a spus să vă aduc această mâncare. Domnul poartă de grijă. Am avut harul să vorbesc cu un preot reformat, preotul Vișchi. Am avut părtășie destul de bună cu el. Ne întâlneam la rugăciune, la cuvântul lui Dumnezeu și ne-a spus cum i-a purtat domnul de grijă când a fost deportat, deținut la canal. Ne-a spus cum în fiecare dimineață, un câine îi aducea pâinea de care avea nevoie în timpul zilei. Cum a avut Dumnezeu grijă de Ilie când era amenințat de foame și a trimis corbul să-i aducă de mâncare? Stimat creștin, Dumnezeu vrea să trăiești cu El în fiecare zi. El este motivat de dragostea care ți-o poartă, o dragoste de tip agape. El este motivat de faptul că vrea să-ți poarte de grijă. treilea lucru foarte important pe care aș vrea să-l consider în încercarea de a înțelege acest adevăr, că noi suntem chemați să trăim cu Dumnezeu în fiecare zi, este că Dumnezeu vrea o relație permanentă și apropiată cu noi. În Exod, în capitolul 20, versetul 5, Dumnezeu spune, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu geloși. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 22, Vrem noi să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Pentru că Dumnezeu te iubește. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți poarte de grijă. El vrea să aibă o relație continuă și permanentă. El nu vrea ca astăzi când ai nevoie să fii un creștin aproape de Dumnezeu și să te roști toată ziua și mâine să uiți de El. Pui mâine să nu-l bagi în seamă, ci doar numai atunci când situațiile și împrejurările și circumstanțele veții te vor atinge, din nou să-l chem și să spui am nevoie de tine, Doamne. El vrea o relație permanentă și la aceeași intensitate, la aceeași constanță. Ajută-ne, Doamne, să putem să ne conformăm dorinței Tale. Să nu fim odată în nori și pe urmă în val. Ci să-L iubim pe Dumnezeu cu o iubire veșnică. Să-L iubim pe Dumnezeu indiferent de situațiile din jurul nostru. Să-L iubim pe Dumnezeu în mod continuu și permanent și la aceeași intensitate. Să-l căutăm în orice împrejurare, să fim disponibili pentru el în orice împrejurare. În al patrulea rând, Dumnezeu vrea o relație continuă, permanentă cu noi, dar nu vrea și este gelos pe noi, dar el nu vrea să te facă un robot, ci el îți respectă autonomia care el ți-a dat-o, libertatea de decizie. Când Dumnezeu a făcut omul, l-a binecuvântat cu această autonomie, cu această libertate de decizie. Așa cum au fost creați îngerii. Și când Lucifer a ajuns la punctul în care să decidă contrar voii lui Dumnezeu, el a avut libertatea să facă lucrul acesta. Cu alte cuvinte, noi trebuie să înțelegem că relația noastră cu Dumnezeu, trăirea noastră cu Dumnezeu stă în noi că Dumnezeu este disponibil, că Dumnezeu este de acord, că Dumnezeu dorește lucrul acesta, dar că decizia ne aparține nouă. Și dacă Dumnezeu nu este cu noi, și dacă tu îl întrebi pe Dumnezeu unde ești, Doamne, acum, nu-i datorită lui Dumnezeu, nu-i datorită lui că nu simți prezența Lui, nu-i datorită Lui că nu vezi mâna întinsă a Lui Dumnezeu. Nu-i datorită Lui că mai stai în groapa în care ai căzut și strigi. Ce este datorită deciziei pe care ai luat-o. Pentru că noi oamenii și Dumnezeu respectă ceea ce a implementat în mod genetic în ființa noastră. Lui Adam i-a spus... Să nu mănânci, pentru că în momentul în care vei mânca, vei muri. Dar n-a pus acolo o legiune de îngeri să-l păzească, să nu cumva să se gândească la o altă alternativă. I-a dat libertatea să decidă. Și atunci când decidem, suportăm consecințele deciziei noastre. Atunci când decidem, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Cel care vine sau stă parte. Pentru că tu ești acela care îl poți invita și tu ești acela care îl poți scoate afară din viața ta și din relația ta. Dacă crezi că ai nevoie de Dumnezeu, dacă viața aceasta, ecuația vieții acesteia pentru tine, sună bine a trăi în fiecare zi cu Dumnezeu, să ai pe Dumnezeu alături de tine în fiecare zi, când citești Psalmul 139, îți dai seama Că dacă Dumnezeu este cu tine în fiecare zi, El știe cele mai mici amănunte ale vieții tale. El știe nevoile tale, problemele tale, vrea să te audă că le verbalizezi, dar în momentul în care te aude că deja verbalizezi aceste nevoi, El mobilizează îngerii Lui și îi pune la dispoziția ta. El îți dă o favoare, mobilizează oamenii. Și dacă nu sunt oameni, spune Isaia, Dumnezeu cheamă o pasăre. Și face Dumnezeu lucrarea prin modul în care nici măcar nu ne trece prin mintea noastră că ar putea să facă un asemenea lucru. Cum a putut Dumnezeu să instruiască acel câine să aducă în fiecare dimineață, la ora șapte, o pâine în fața unei colibe? Nu știu. Nu știu dacă a trebuit instruit, dar știu că atunci când oamenii ascultă, animalele, Fac lucrarea Lui Dumnezeu. Apoi, în acincirea rând, Dumnezeu vrea o relație permanentă cu noi și să trăim zilnic cu El. Pentru că El vrea să fie partener împreună cu noi la tot ceea ce facem. Apostolul Pavel spune, eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, pentru că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Da. Într-o zi Dumnezeu se arată lui Moise disperat, Ele nu mai știa ce să facă, unui fugar care fugea și știa că dacă faraonul îl prinde, S-a terminat cu el și îi se prezintă Dumnezeu și îi spune, Moise, ce ai în mână? Un toiag, Doamne. Ține toiagul în mână pentru că îți dau autoritate. Și așa a fost. Moise a primit autoritate din, din partea lui Dumnezeu și când s-a prezentat în fața lui Faraon, n-a mai tremurat de frică, ci a poruncit lui Faraon, lasă poporul meu să plece! Că dacă nu, vei vedea ce se va întâmpla. Văduva care a rămas cu datorii Omul Dumnezeu a întrebat-o ce-ai în casa ta, un de lemn, am e de ajuns, e de ajuns, ce-ai în mâna ta, ce-ai în casa ta. Când este implicat Dumnezeu în lucrarea pe care o facem, în situațiile prin care trecem, nu trebuie să ne îngrijorăm, pentru că El are soluțiile lui pentru tot ceea ce noi poate credem că nu există soluție. Când a văzut femeia că uleiul nu se mai termină, că nevoile ei sunt împlinite, i-a întrebat pe ucenici, ce aveți în jurul vostru? Doamne, sunt peste 5.000 de bărbați care au nevoie de mâncare, vor leșina dacă nu îi vom da de mâncare când vor merge acasă. Doamne, e o problemă mare, Doamne, nu avem atâția bani să cumpărăm pentru 5.000 de oameni. Ce aveți voi? Întrebați mulțimea, ce este în mulțime? 5 pui și 2 pești bine cuvântați. Și împărțiți-le să mănânci. Și au strâns 12 coșul. Ce ai în mâna ta, ce ai în casa ta, ce ai în jurul tău. Când ești partener cu Dumnezeu, nu trebuie să fie ceva important ca Dumnezeu să multiplice ca Dumnezeu să lucreze cu putere, să-ți dea autoritate, să-ți dea ungerea Lui. Leiul este ungere. Să vezi cum Dumnezeu rezolvă problemele, pentru că Dumnezeu vrea să fie împreună lucrător cu noi. Vrea să ne facem partea noastră și El își face partea Lui. Apolo, a sădit. Pavel a sădit. Apolo a udat. Și Dumnezeu a făcut să crească. Rații mei, atunci când ne rugăm, nu datoria noastră să facem minuni. nu datoria noastră să vindecăm pe bolnavi. Atunci când vorbim cu cineva care nu îl cunoaște pe Dumnezeu, nu datoria noastră să mântuim pe oameni. Există un vindecător, există un mântuitor, există Duhul Sfânt care lucrează. Fă-ți da partea ta, datoria ta, pentru că ești împreună lucrător cu Dumnezeu. Vrei tu să trăiești în fiecare zi cu Dumnezeu? Cu acest Dumnezeu care te iubește, cu acest Dumnezeu care îți poartă de grijă, cu acest Dumnezeu... Care este interesat în tine să aibă o relație continuă, nu spontană, cu acest Dumnezeu care vrea să fie partener cu tine. Să te pună pe tine să faci lucrurile care le poți tu face. Și apoi El să facă lucrurile pe care tu nu le poți atinge. Și să te minunezi, și să fii implicat în businessul acesta în afară, ce de aceasta, și să zică oamenii, extraordinar, Domne. Cum poate să facă omul acesta așa ceva? E simplu. Trebuie să ți bot în mână și trebuie să te uiți ce ai încă mare, trebuie să vezi ce ai în jurul tău, și nu trebuie ceva mult. Pentru că Dumnezeu poate cuvânta puținul pe care îl ai și lucrurile neînsemnate pe care tu le ai. Doamne, dă-ne conștiența aceasta să putem să înțelegem cât de important este să fim parteneri cu Tine. Să înțelegem că în relația noastră cu Tine, noi nu trebuie să fim pasivi. Unii cred, a, Dumnezeu mă iubește. E ok. Dumnezeu are grijă de mine, am să dorm până la ora 12. Dumnezeu are intenții bune și El este Cel care vrea să aibă o relație continuă. Așa că dacă eu nu prea vreau, El totuși vrea. Aș vrea să înțelegi. Că tot ceea ce am vorbit până aici este condiționat de tine, că tu ești acela care iei decizia și tu ești acela care răspuns iubirii lui Dumnezeu, e răspuns purtării de grijă a lui Dumnezeu și știi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă. Știi să vii înaintea lui Dumnezeu în momente cruciale și să spui, decid, Doamne, să te urmezi pe tine, indiferent care vor fi deciziile celor din jurul meu. Decizia mea este categorică, să te urmez pe tine. Și nu vreau să fiu într-o relație cu tine doar de Duminică. Nu vreau să fiu cu tine într-o relație doar de marile sărbători. Nu vreau să fiu într-o relație cu tine doar atunci când am nevoie de tine și pe urmă să te pun într-o cămară și să te închid acolo și să te chem când am nevoie de tine. Și vreau, Doamne, să fiu o parte activă a relației zilnice care există între noi, a părtășiei zilnice pe care vrem să o avem împreună. Și când Tu și Dumnezeu cădeți de acord sau când tu răspunzi provocării lui Dumnezeu, se întâmplă minuni. N-ai vrea să vezi aceste minuni că sunt în viața ta? N-ai vrea să beneficiezi tu de harul acesta care ți este acordat ție? De ceea ce a spus Iisus Hristos? Eu vă trimit, vă spun să faceți, dar voi fi cu voi în fiecare zi. Vrei tu să fii cu Dumnezeu în fiecare zi? Ia o decizie astăzi. Spune-i cu toată inima înaintea Domnului, Doamne iartă-mă că te-am ținut deoparte, am avut doar anumite programări pentru tine. Sau poate că la lucrurile neașteptate prin care am trecut te-am chemat cu insistență și am rugat și pe alții să vină alături de mine, să facem un cor, să te chemăm împreună. Și ne-am rugat cu biserica împreună și Tu ne-ai ascultat, Tu ne-ai ascultat, Doamne, și ai venit. Și eu am rămas mirat cum de ai venit, cum de mai băgat în seamă, cum de ai putut să, să răspunzi cu atâta dragoste în drădniciei mele, vreau să te asigur că Dumnezeu te iubește. Și caut aici salmul 107, care pe mine mă uimește, sincer vă spun. Mă uișmește oameni care n-au avut de Dumnezeu, n-au avut nevoie de Dumnezeu, oameni care nu l-au căutat pe Dumnezeu, oameni care nu le-a păsat de Dumnezeu și în momentul în care l-au strigat pe Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns. Vedeți disponibilitatea lui Dumnezeu. Cei ce priveau prin pustie, umbleau prin căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmbtorarea lor, au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit din toate necazurile lor. Cei ce umblau în întuneric și în umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvătisele împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Au fost împotriva lui Dumnezeu. Pentru că ne socotiseră sfatul celui prea Ce vorbește acolo? Dumnezeu i-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necasurile lor. Nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor ajunsese de nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană, erau lângă porțile morții. Atunci în strâmbtorarea lor au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit. Nu știu care este situația în care tu te afli, dar vorbesc în această dimineață cu convingerea că Dumnezeu este Cel care vrea ca tu să înțelegi că nu numai în situațiile de criză Dumnezeu răspunde și că chiar dacă ai ajuns în aceste situații și chiar dacă l-ai nesocotit și chiar dacă ai respins sfatul Lui, când strici către El, Domnul aude. Și nu numai că aude, dar Domnul intervine. Cum putem să trăim zilnic cu Dumnezeu? Sunt câteva lucruri pe care le putem face. În primul rând, să comunicăm continuu cu El. Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, rugați-vă nencetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Comunică cu Dumnezeu tot timpul. Stai înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu-i o putere dispersată în universul acesta. Dumnezeu este persoană. Dumnezeu există unul singur în trei entități personale. Și că relația cu Dumnezeu este o relație personală. Cu Dumnezeu poți vorbi. ce mod special, haideți să comunicăm cu Dumnezeu. spune i lui Dumnezeu cum te simți. Folosește-L pe Dumnezeu ca o persoană lângă tine. În al doilea rând. Să căutăm să-i cunoaștem voia. Citind cuvântul lui Dumnezeu, studiind cuvântul lui Dumnezeu, memorând cuvântul, vom înțelege care este voia lui pentru viața noastră. Și când vrei să fii într-o relație cu cineva, trebuie să-i cunoști voia. Că dacă faci contrar voii lui, normal că acea relație nu mai este o relație bună. În al treină rând. Să avem părtășie zilnică cu El. Închinarea și lauda aduce prezența lui Dumnezeu. Am văzut lucrul acesta la conferință și mă iertați că dau exemplul acesta pentru că pentru mine a fost ceva deosebit. A fost ceva palpabilă prezența Domnului aici. Ori de câte ori venim la biserică, Înainte de a asculta ce vrea să ne spună Dumnezeu, intrăm în prezența lui Dumnezeu și prin laudă și închinare aducem această prezență în mijlocul nostru și când Dumnezeu este prezent, se fac lucruri mari. Când Dumnezeu este prezent, e atât de ușor să predici, e atât de ușor să asculți, Atât de clar este mesajul pentru noi, când prezența Domnului este aici. Apoi, haideți să răspundem iubirii Lui, să nu fugim de El. Ioan spune în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3: Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. A răspunde dragoste lui Dumnezeu înseamnă a asculta de poruncile lui. A asculta de Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne. Să nu avem porunci pe care să le respectăm și altele care spunem asta noi pentru mine. Și apoi este foarte important ca fiecare din noi să ne facem partea noastră. Să înțelegem că Dumnezeu ne iubește, să înțelegem că Dumnezeu ne poartă de grijă, să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat libertatea de decizie și că noi suntem responsabili de deciziile pe care le luăm. Să înțelegem că Dumnezeu vrea să fie partener împreună cu noi și ce nu putem face noi să facă El, dar în mod special ce putem să facem, să punem mâna și să facem. Pentru că dacă nu-ți faci partea ta, Dumnezeu se retrage. Dumnezeu așteaptă după fiecare din noi. Și având conștiența aceasta în această dimineață, cred că este inevitabil să vă provoc. Pentru că am convingerea că fiecare din dumneavoastră ați vrea să trăiți zilnic cu Dumnezeu. Ca Dumnezeu să fie alături de voi și ce nu puteți face voi să facă Dumnezeu. Am convingerea că fiecare din voi ați vrea să aveți această persoană care vă iubește atât de mult cu o iubire agape. Fiecare din noi dorim să fim iubiți. Nu există persoană care nu îi place să fie iubit. Depinde de tine. Este o mare revărsare a iubirii lui Dumnezeu peste viața noastră dacă noi o acceptăm. În această dimineață Vei fi pus în fața acestei situații de a accepta iubirea Lui Dumnezeu. De a reacționa la iubirea Lui Dumnezeu. De a răspunde la iubirea Lui Dumnezeu. Și dacă până astăzi n-ai avut o relație cu Dumnezeu, dacă până astăzi Dumnezeu a fost pentru tine doar o putere dispersată în universul acesta și astăzi ai înțeles că El este o persoană care vrea să aibă o relație continuă cu tine, Că El vrea să fie cu tine în fiecare zi. Și tu decizi lucrul acesta. Decizia ta are implicații veșnice. Pentru că ceea ce vei decide astăzi aici se va răsfrânge în relația dintre tine și Dumnezeu. Și dacă până astăzi n-ai încheiat legământul cu Dumnezeu, până astăzi nu i-ai spus lui Dumnezeu, Doamne, vin în viața mea! Am nevoie de Tine continuu, fii cu mine, ține-mă de mână, Doamne, luminează calea înaintea mea, aprinde, Doamne, cuvântul Tău ca o lumină pe cărarea vieții mele, să văd unde mă duc, care este destinația direcției pe care am apucat-o. Dacă vrei să-L ai pe Dumnezeu alături de tine, a trebui să spui înaintea lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie de Tine, vin în viața mea, fii mântuitorul meu, iartă-mă de păcatele mele, Doamne. Vreau să mă apropiu de Tine, vreau să ascult de Tine, Doamne, vreau să fac voia Ta, vreau să Te provoc. În ultimul timp, discuția pe care am avut-o cu frații din biserică, nu vrem să pierdem momente, și persoane care Dumnezeu îi trimite, pentru că ori de câte ori vii într-un loc de întâlnire cu Dumnezeu, nu e o întâmplare, ci este o programare a Lui Dumnezeu. Este o șansă pe care tu o ai înaintea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă după decizia ta, pentru că ți-a dat libertatea și autonomia să decizi. Dacă este cineva aici, care nu și-a predat viața în mâna Domnului până astăzi și vrea ca astăzi să declare înaintea lui Dumnezeu, Doamne, te primesc în inima mea, fii mântuitorul meu, iartă-mă, curățește-mă și fii cu mine în fiecare zi. Aș vrea să închidem ochii, pentru că vreau să provoc aceste persoane să stea înaintea Domnului și ceea ce... Tu vei decide în această dimineață, are consecințe veșnice. Este cineva, prezent aici, cercetat de Duhul lui Dumnezeu, care vrea să-și predea viața în mâna Domnului și să-L numească pe Dumnezeu Mântuitora Lui și Domn al vieții Lui. Aș vrea să ridice mâna sus. Dacă există cineva care vrea în această dimineață să-și predea viața în mâna Domnului, aș vrea să ridice mâna sus în mod vizibil ca să văd lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aș vrea la terminare să rămâneți, să luați legătura cu călin. vrea să te ridici în picioare, să vă conducă în rugăciunea de predare și să vă dea o cărticică, primul, primii pași pe calea credinței. Acum mă refer la toți cei care suntem prezenți aici. Dacă Dumnezeu ne-a vorbit și avem toată certitudinea că Dumnezeu vrea să schimbăm ceva în relația noastră cu El, și că noi decidem, ca să ne apropiem de Dumnezeu, decidem să trăim fiecare zi cu Dumnezeu. Să nu mai fim creștini de duminică, să nu mai fim creștini de sărbătorile mari. Aș vrea să ridicăm mâna sus. cei care doresc să se apropie mai tare de Dumnezeu. Și să schimbe ceva în relația lor cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toții și haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce avem pe inima noastră. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau în relația dintre mine și Tine să existe o schimbare, vreau să am siguranța și certitudinea că Tu ești cu mine în fiecare zi că nu sunt la voia întâmplării, că nu sunt o frunză spurberată de vânt, că nu sunt un praf în praful lumei acesteia sau o picătură de apă în oceanul, oceanele din lumea aceasta, ci sunt un copil al tău. Dacă vrei lucrul acesta, vine înaintea Domnului și cere, cere călăuzirea Lui. Cere putere de la El să-ți faci partea ta, ca apoi El să poată face partea Lui în viața ta, în lucrarea pe care vrei să o faci. Predă-te Domnului! Haideți să intrăm cu toți într-o rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm cu toți!